28. Невже це Ясикова особиста бухгалтерія? Погляньте, мало, не щодня робив записи. 4.04.99 50 баксів Тамара Борисівна. Лікарня. Прочитала з зажаленого плеча Ілона. Лялю? Твоя мати була в лікарні десь рік тому? «Приблизно на початку квітня», – підтвердила Оля. «Мама зламала руку, і я сиклозив їй накладати гіпс». «От і маємо. Бо являється, наш гультяй Бабій був вельми акуратний у грошових справах». Жена перегорнула кілька стрінок мимо хітів, читуючись у деякі рядки. «Отримав від Віктора, віддав Ользі шуба, отримав від Віктора казино». Ти диви, він навіть підрахував, де і скільки прогуляв. Оце так Ясик. Гляньте, вигукнула вона. Четвертого, десятого, сто баксів. Жанна, дитина. 6 жовтня. Віктор, за олім 40 тисяч. А хтось казав, ми нічого не знайдемо. Неймовірно. Це так не схоже на Ясика. Івана Віталівна вдивилася Кособокі-карлючки. Проте почерк безумовно його. «Отже Віктор заплатив йому», – відсумувала Жанна. І Ясик, поклавши бабки в надійне місце, зробив цей останній запис. «Згодні? То що ви робитимете після цієї знахідки, і після паузи Ілона запропонувала – пийте. Це особливий рецепт. Ми придумали його з Тетяною, мамою Ясика, у студентські роки. Я завтра поїду до Стеценка з буджиною її Жанне і притисну його до стінки. Жанночко, я тебе пам'ятаю як розумну дівчину, яка добре знала, де і коли поступитися чоловікам з найбільшою користю лагідно мовила господиня. «Що ж з тобою тепер? Якщо ти завтра прийдеш до Віктора з погрозами, або, як ви кажете, наїдеш на славик, можуть або вбити, або скалічити. Наш світ суто чоловічий, і ви плутались у чоловічі розборки. То як нам варто поводитись на вашу думку, Поки що у справі фігурує троє чоловіків – Вітя, Славик і братці Каті. Заходилось пояснювати Ілона. Потенційно маємо ще продавця, обладнання та особу, в якої Ясик збирався позичати. А ви – дві молоді, вродливі жінки. То що, ви не зможете знайти до них підхід? Роздавайте аванси, причаруйте, звабте їх, якщо знадобиться і ви без зайвих клопотів отримаєте гроші, які шукаєте. Якщо ж вам закортить помститися, то робіть, як менець. Ілона Віталівна, дуже цікаво вас слухати, проте нам уже час їхати. Збирайся, Олю. Жанна підвезла Олю додому, і невдоволена поїхала дивитись, як там без неї її дитина. Микіта був вдома, дивився бойовик по телевізору, клавшись у кросівках на її ліжко. Проте до кори сумління не дозволили їй нети сварку. Все-таки дитина два дні не бачила матері і сама давала собі раду. «Ма, це ти? Там на пательні трохи смаженої картоплі поїж, якщо хочеш». Він захоплено втупився в екран, а в Жанне серце защеміло від соромої любові. Син був точнісінькою копією свого батька, успадкувавши втім значно менше недоліків, ніж ясик. Жанна не мала на що нарікати. Микита майже не завдавав їй клопоту. Так, сякучився в школі, займався баскетболом і навештався вулицями, а головне, не заважав їй особистому житті. До того ж він і тягнув з неї грошей, як більшість підлітків. Ніколи не вимагав купити те чи інше, і взагалі жодного разу...